А чудна жінка йшла собі у своєму суту-буржуйському капелюсі з провокаційним паром, помахувала торбинкою і спокійнісінько поглядала на округи, як на проході десь у пристойно-буржуазному парку з поліцаями і сторожами з усім твердо усталеним життям. На неї подивлялися з непорозумінням, з острахом, з жалем, з посмішками. А жінки? а жінки навіть у такий час із заздрістю. Жива жінка заздрить навіть мертвій, аби гарній. І готова помінятися з нею станом. Наяда зупинилась перед аптекою. О, чудесно! Їй треба дещо купити. Доктор почекає? Вона спитала так, як питають прислугу в вічливі пани, наказуючи ждати на себе. І це було цілком нормально. Бо інакше, хіба доктор пішов би брюхати по божевільних калюжах за нормальною жінкою? А в розбитому дзеркалі при дверях аптеки на доктора Верходуба глянуло лице апаша з точеним носом, гарними важкуватими очима і зарослою брудною щетиною. Шкода, що не поголився. Надмірна пролетаризація часом невигідна. І шкода, що на вусника викинув. Не вуса, а якесь рибепір'є стерчить. Тільки ніс молодчина. Спасибі, не піддається. А на яда все щось купувала. Аптекар молоденький, прищуватий з жовтим їжичком над вузеньким чолом. Ляшок. З ніжністю загортав щось у папіреці, а рівночасно світився весь як юдко. А вона, а широкими клубами з соковитою малиновою нижньою губою і густо синім блиском очей, здавалося, заграє зайчиками по стінах, як-от двох дзеркатів. «Ну що, довгенько я була. Але ж у них нема нічого, все розгромлено». «Ну?» Куди тепер? Добувати дозвіл? Але ви серйозно хочете зі мною їхати? І це вона запитала так, як питає хазяїн собаку, йдучи на полювання. Не розумом, не свідомістю, а чимсь одвічним і душчим за розум і свідомість, вона вже знала, вже чула, вже розуміла, що він піде за нею на всяке полювання, яке їй захочеться. Доктор мовчки взяв у неї з рук пакуночки. Треба обміркувати справу. От якась кав'ярня, зайдемо? На вулиці трохи незручно. Вогка маленька каварня була майже порожня. Хто тепер, крім зовсім божевільних людей, схотів би за посидіння в каварні стати до стянки. У куточку за залізними столиками стиснено сиділо дві пари червоноармійців з картонно-настовбурченими дамами. За стійкою, з застояним жахом в обличчях, чекали баришні. В очах наяди, тепер темних і глибоких, відбитого од, від стіни сонця, зажовтіли ніжні іскорки, а на носі лягла матова золотиста смужка. Вона поклала руки на столик, сміхотливо поважно прижмурила очі, трошки схилила голову на плече і наготовилась обмірковувати. Ну, доктор мовчки не хапаючись, виняв цигарку, закурив. Покликав баришню, замовив дві склянки кави, Переставив до себе з другого столу попільничку. Словом, теж наготовився. От так. Мерсі, баришня. Ну, а тепер можна і до справи приступити. Насамперед, дозвольте вам представитись. Доктор медицини Михайло Петрович Верходуб. Зауважте, не просто доктор, а доктор медицини. Хіба то є різниця? О, Боже! Ну, простий доктор то є простий смертний. А доктор медицини науковий ступінь. Розумієте? А ну, це колись було.